Suraya na moza zinzozi za firiauna banda va vira mhamili filiona ajaa ononzozi amba akanyangojo muromli uhiri wao nili a ononyombe mtamba sabanzuzuri zenza matafete zila wa majini vale ziheya zija zisila lidavu le ya umro banda ba vavo Vous avouez a saba sabazangina zaondra zirisao kabisa zilawa mazini sizazimi zi bafuny masi nyombemtsamba sabazandra zile nyangojuma umro. Basi izinyombezao andra zile sizazelizantsa matantsu zuri zile. Saiyo firiauna amaruha. Aja alalatsena saio aononzoziavily. Akoona amba makesaba ya mele mazuri matonga Yala lawa harimwa nkonyo moja Wakati uwo vujavulawa makesaba ya yangina ya mele matsaya ya nyaya ya remwana mpevo ya kusi Basi ya makesaba ya mele matsaya yale ya jayi ya makesaba ya mele mazuri matonga yale Hazizo Firiauna amaruha Wakati huo aja amaizi amba kweli akora Ukuvho acha filiana akanaamu aja airi wagangi na mahali mashawiri wonsi wa Shimisri awatolea zinzozi aziora de atamtumoja, umoja kashindra arongoa imana ya za. Wakati ule udhamana muwa izinewa za firiauna, aja arongoa Kwezi, Mfalume mtukufu Leode na nahana le likosana lifanya Suku ukana hadhwabu na wami na udwama na muhu wa maufuru ata urifungu nyumbani haumuhu wa majeshi wa gojeao mfalume Vwa uku riono nzozilo ili na kila nzozi ikana imaana yayo. na shivani hoho Vuka yili mumtu baba mru muhebrania Akavu na wasi aka akorumi si haa umuwa uwagojezi wa Firauna Rimtolea zinzozizatu aritafsiri alitafsiria zo kila mtu inzozi inzozia basi tiani zintongo zihijiri kweli mauri de halilo arambiazu wa mitami hazini hangu na umyaweule ule aulawa hahurungiwa. Yusuf asitafsiri za firiauna. Wakati ule, firiauna aja ajaatu wantu waende wa murenge Yusuf. Basi waantu wale waduburia waende wa mtu wa Yusuf Shivani. Aja amea ici toi à point Banda ya vavo, nanguo zangina saiyo ajitekele za umbeli za firiauna. Wakati ule, Filiauna amwambia Tironondozi wala kavosi atamtu ashinda aitafsiri. amba ambawawe ushinja hutafsiri Nzozi. Yusuf aja amjibu Filiauna hahurongo. Mtukufu kwezi. Tide wami toshinjao, de de mwezimu ngude atovao itafsiri nzozuri ya Zinzozisa. Hazizo, firiauna amwambia Yusuf Harima inzozi yangu tikanyango juma umro uhiri wao nili. basi tijanisi ona ambavula nyombe mtamba saba nzuzuri majini zenjama trafethe ziheya zijazi silali davula inyango ya umro ya vavo, nyombe mtamba saba zangina zaonda zirisaho kabisa zijazila wa majini wazau Zihe ya nyango juma ummuru. ya sa kamili nyombe ziri sao mili nyombesirisa Basi, zinyombe zinyombesaba zile zaondra zija zili zinyombesaba zantsa macha zaondra zile. Walaka vasi mtu ato ambazingia mimbani hazo haivozabandi ha de mwanjoni huli. Sa io simaroha. ya vavo, Tiregea ti tena. Tiono ti nzozi yangina, tiono ambavwa make vwa mele saba mazuri matonga ya lawa harima nkonyomoja. Wakati make makea mele saba yangina ya zai lawa ya kamataya ya nyaya ya mpevo ya kusi. Basi ya make mataya yale ya zai ali ya make saba mazuri yale. Zito ile zinzozi zizo de atamtu moja ari mwao kashinda anitafsiri yazo. Wakati ule Yusuf mbili zao zizo zina maana moja. vavo mwezi mungu asiojida ntongo ajoyifanya izinyombesa banzuzuri zile na make amele sabamazuli ale zisanye mahasaba. Basi iyo zimoja zinyombe saba zangina zilezaondra zeri saona ya make saba mata ya le nyaya ya kusi zisanyesa voyaku si zisanye sa wa saba bema basi mtukufu mauridehalilo halilona rambia mwezi mungu awanyesa intongo a Vutso saba ya mavuna mengi ataya tsotia harima imisirionti ya vavo vutso saba ya nzanziro amba wantu hana imaha ya mavuna mengi ya virantsi Inza ito inti, intsi Inza itokan ziro halisi atamtu atodala ambavuna jengi ukagege Iyo de imana mtukufu Mwezi Mungu akaawanya sa inzozini marambili. Mwezi Mungu Aisa arenge hatahuka atoitimiza haraka. Basi mtukufufiriauna, filiangna mtu, mtu mwenza mothu na hikma, akili embeli ieziaho Misri. Hntima doamana wa renge fuvula tsano ya yamavuna ya ntse jo harimo wa mahasa ba yamavuna mengi. Na wa muda wa ima hasaba mema ijau, na wadhibiti izahula zizo hautunduziwaho wahenzi nayameli hari moyimi zipia hahuenzi ankiba. vavo imisiri imiseli ankiba ya shaula hari moyima hasaba yanza izawo na vavo itjovuka inza iyo. Yusuf wa hawazili wahanda yauna. Lishuara la Yusuf halisi Firiauna na uwantu firia una muhimu wantu muhimua. awambia. Iroho ya mwezi Mungu yavamosha na mtu safi. Karisimdira para mtumauri dewai. Wakati ule firiauna amambia Yusuf. Rangu mwezi Mungu au venulia zintongozini pia kavwasi mtu atoka na akili na hikma wawe basi utoka de uwaziri waziri wa handa wa yangu na wantu pia wanti ntjuvani watsodunga izi amriza delidina lachi ufalu melangutu delitsonimbao uhura Vani kamwe nise uvazi iyezi amanaza eeziza iye Sa iyo, firiauna aja afodowa impere ya, ya vinga umuhuri wahe amtiayo yusuf Aja nguo nyambamba zafanywa hamauzi ya kitani amtiate na upeto wa dhahabu tsingoni Aja amvahidza hari harimagari la fungati na farasi ikao dela vili wa mfalume na uantwa kawamukilia mbeli wakoshemeletsa nambuenzia Basi iyo, de inamna filia ona aja amumba yusuf zidhwamana dama na za iezi harimway pia Firiauna aja amambiatse na Yusuf. Wami dewami wami wami Bevo, hari beifo harimay misri yontsi kavasemtu atofanya ontongo itoka hoyontsi sipo ya Elohosaya. Mwisoni, firiauna aja amamba Yosouf lidina lamkazio asimisri hahumira safenati panea sayo aja bweni airi wao asenathi mwanamtumshi wa Potifera umuhu wa dini wa mujini oni basi Yusuf aja apara Raushinzi wa uzingidza harimwa Egypti yonti Yusuf akanamaha thalathini wakati avingwa umbeli za Firauna umfalume wa Misri Yusuf aja amlishiriauna hondo zingidza imisri. muda wa imaha saba wa mavuna mengi Ishivande chantsi sijashito amariziki mengisuafi. Yusuf aja ankiba ya mavuna pia harimwa ntia misiri mudawa imahayio. Akwangulidza harimwa imiji ya mavuna ya pariwana hari mwa ya mazamba yalio na imiji. Aja angu li dza wengi wengiwa mele yakamengi suafi mauri de mtanga wa baharini. Ya mengi ataka kushinda aya hasibu. Kabla ya Inzaka ya kayarema a umtumshe wa Yusuf aja adzawana watu baba waili Yusuf airi umana wahanja wahe manase Sayyo arongoa. Mwezi mungu anisaidia atatidala zitaambu zangu pia na mtsampushiano wangu na wajema zangu airi umana wa Vili Efraimu sayo aja aeledza. Mwezi Mungu anirehemu wana harima intsini na ona maound Harima ya Misri imahasaba ya mavuna mengi ifile Basi ijayi andisa imahasaba ya nza de hali lo Yusuf aka aijidz Inza hari mwa zinti pia za mabavuni, Be hari harima ya misri vukan za hula. Wakati wantu wa shi misri wajawandisa utambihana inza ya filiauna awavesh intusha Basi filiauna aja ajibu pia wakazi wanti amba. na mwende mupare yusuf mufanina intongo atomambia niyo Inza ija ienya harima intiyo kamili Basi Yusuf azaa aboa izinyumba zakana zian kibaza izahula alizawantu ya, ya vavo, banda yavafu inzai nziro hari mwa inti ya misiri Wantu wazinti majirani pia wakojwa inunwa mele ha hayusuf mana inzai kanzilo swafi hari lidoni pia.